Българската общност за либерална демокрация, гражданска организация, не участва в изборите, не е политическа партия, не е коалиция. Тя обединява граждани, които искат България да бъде общество с демократично управление и плуралистична политическа система, каквато сме по конституция, с защитени основни права. Излезе със специален призив към гражданите да гласуваме на предстоящите в неделя поредни, пети поред пресрочни избори. Защо? Добър ден казвам на Димитрина Петрова. Добър ден. Правозащитничка, с дълъг опит да припомня в български международни правозащитни организации, основателка на Българската общност за либерална демокрация, винаги излизате с такъв призив и при предишните предсрочни избори, отново говорихме в студиото на до Обед, трябва ли да го четем като по-тревожен този призив сега от предишните? Всеки е по-тревожен от предишните и дано да е последен. А, значи... Ние казваме, да, гласувайте за партии с демократични ценности. А, и ясно е, че хората са уморени. А, ясно е, че за много от нас а, няма такъв политически субект, който да отговаря на всички наши очаквания, да споделя всички наши ценности. Аз се причислявам към тази група. Аз не бих казала, че има политически субект, който, а, от който съм Възхитена и без проблем бих гласувала, но какво се случва? Ето да си спомним в Франция, когато а, трябваше хората да избират между Макрон и Люпен, а, имаше движение на хора, които раздаваха щипки за нос и ръкавици и казваха запушете си носа, сложете си ръкавици, колкото и да ви е неприятно, отидете и направете своя избор и той да не е а, не подкрепям никого което на практика е все едно да си останеш в или, или почти. А Сега по какъв начин според вас негласуването или гласуването с неподкрепям никого ощетява демокрацията? Ами, а, колкото по-малко хора гласуват, толкова по-малко легитимна ще бъде а, ще, ще бъде представителността на, на парламента. Сега едно е да си изберем парламент с 60-70% от гласоподавателите, друго е да отидат 35%. Това е, друга е, това е много по-ниска легитимност и това е най-важното. Той ще се даде мнозинство или инструмент за управление в ръцете на политически партии, които на практика това, ще представляват много малък сегмент. Това, но тя демокрацията по принцип е лош строй. Нали? Ние живеем в една лоша демокрация. Малкият проблем е, че никой не е измислил нищо по-добро и хората, които имат политическо поведение, за мен това е огромен комплимент, да се каже, че някой човек или някоя партия има политическо поведение, трябва винаги да се питат добре, каква е альтернативата. <съща> Не харесваме това, това и това, но има степени. И трябва да изберем, така да се каже, най-малкото зло, което най-близко идва до нашите ценности. То няма, за много хора няма да има такъв политически субект. Добре, ясно е. Но каква е альтернативата? Сега, по либи още втори век преди новата ера и неговата статия, статуя може да се види на стълбите на, на гръцкия парламент в Атина. Той в своите истории е един от тези, които говорят за крехкостта на демокрацията, за това как тя не се самовъзпроизвежда. Напротив, след едно-две поколения тя започва да се разгражда. И нали, той е наблюдавал много демократични полиси в а, а, Средиземноморския Регион. Тогава той е наблюдавал и Рим в а, периода на възхода на републиката и прекрасно е предрекал как републиката ще падне. Защото след няколко поколения, вече хората не помнят а, авторитаризма, не свободата и започват да не знаят а, защо трябва да защитават демокрацията. И сега аз а, някой ми каза да а, прочета коментарите под а, нашата позиция, а, публикувани в. А, в, един от, централните, в един от централните медии. И там имаше такъв коментар. Абе, каква демокрацията? Демокрацията, то и ни се еде, ни се пие. А, Ганю, пишеше някой, го интересуват цените на доматите. Що ни говорите за демокрация? А, иначе какво се случва? Сега хората, които, нали по-младите хора, на тях им казват, че при комунизма нямаше такива и такива свободи. Но те не са го преживели и те не знаят какво е възможно, каква е альтернативата, ако ние не си пазим демокрацията. Значи, а, няма да си правите, каквито искате прически, да носите, каквито искате дрехи. Няма да слушате, каквато искате музика, каквато ние ви кажем. А, ако си говорите помежду си нещо против властта, ще си загубите работата или ще ви изгонят от училище няма да избирате в кой град на България да живеете, откъдето сте, там ще си седите цял живот. Никакво пътуване в чужбина, а, никакъв достъп до интернет или интернет, какъвто ние ви го цензурираме и ви покажем. Няма такова разхождане по каквито искате вебсайти. Ето сега, ако на нашите младежи те не могат да си представят, че това може да се случи, Дама.. Това е в а, много от а, авторитарните страни. И казвате, и, че има и симптоми, има симптоми, си симптоми да според запазвам. вас. Има симптоми според вас за това, че има играчи на политическото поле, които а, използвайки инструментите на демокрацията, всъщност а, целят антидемократични методи на управление. Възцаряването на антидемократични методи на управление. Така ли мисля? Защото да, изглежда, че има голям плурализъм на партии. Да, така е. И, а, значи, тъй като демокрацията не се самовъзпроизвежда, тъй като тя е, е, е неустойчива... И лесно може да бъде прообърната в тирания се, от някои цели насочени джат? Първо, няма историческа памет. То може да има памет за факти, но няма памет като преживяване. А, второ, има едно корумпиране, защото, нали властите на контролираните някакси по природа се корумпират, когато един елит се закотви в, в управлението, той започва да се корумпира. И, и, нали? а, така че без някакво много активно гражданско участие демокрацията е обречена и затова ние сме обеспокоени, че, хор, че умората и отчуждението на, на повечето хора е, е сигурен признак, че ние не вървим а, добре. Добре, към тази умора и отчуждения обаче се добавят и някои елементи, промен, промените в изборния кодекс, връщането на хартияната бюлетина, а, начина по който се води предизборна кампания. Например, според вас, тя успява ли да убеди хората поне да гласуват, защото вчера в интервю в преди всички, социологът от АЛФА Рисърч Павел Вълчев, определи някой от изказванията именно на политическите лидери, които се състезават нали, помежду тях си, за деструктивни по отношение на доверието в изборите. Доколко мислите, че това недоверие в изборния процес, възпламенявано и от политиците, води до отлив от гласуване? Ами, това, е едно, ето, това е едно от най-лошите неща, които мога да си представя аз. А, защото е пак по линия на това, което вече казах. Ние престанахме да ценим нещата, които имаме. Изборите са изключително голяма ценност. За къде сме ние без избори? Каква е альтер... Пак питам, Каква е альтернативата? Как хубаво. Отвратени сме от партиите. Не ни харесват изборите. Не им вярваме. Нито на институциите, нито на честността на изборите. Добре. Хубаво. И може да има някакво основане. Но каква е альтернативата? Някои си представят и даже а, агитират за други форми на управление, не парламентарна република, каквато сме по Конституция. А, защо смятате, че видях в позицията ви, че дългото управление чрез служебни правителства, цитирам, изкривява логиката на държавното управление? А, нали Служебните правителства са процедура, предвидена по Конституцията. А, да, обаче служебният кабинет се назначава от президента и той не носи политическа отговорност за действията на кабинета. А, значи, сега, служебното правителство се оказа проблем. Това не беше предвидимо през 1991 година, защото тогава е, всяко време си има своите приоритети. Тогава приоритетът беше а, да, не, да има служебно правителство, защото, ми вижте, седе се на изборите през 90-та. Онова 70-та, е Оно е не споменаваме сегашни да. имена, защото е 10, ни ограничава да. а, изборния кодекс. на избори в една ситуация, в която абсолютно цялата власт се държеше от БКП-БСП. Административно, насякъде, по места, местно, всичко. Т.е. логиката е била, служебното правителство, понеда да не е същото, което... Да, което до някаква степен да елиминира пълния контрол на една от състезаващите се партии в изборния процес. Това е логиката тогава. Тази логика повече не, някакси не работи. И сега наистина много хора а, поставят под въпрос а, самото самият институт на служебното правителство и вече е въпрос на някакво бъдеще, на някаква конституционна промяна, която може не знам, аз нямам категорично мнение по въпроса за служебното правителство, но нещата не са такива, каквито те бяха през 90-та. Това, заради което беше въведено служебното правителство, вече го няма. Последните две години има политическа нестабилност. Много често има на практика служавен кабинет, който управлява в сходен или различни състави. А, каква е ролята конкретно на последния служавен кабинет, този, който е в момента според вас по отношение на изборния процес. Ами, значи, доколкото разбирам, а, нали, ако слушаме медиите, нещо се върши. Нали. Служебният кабинет се опитва да а, разкрива нали, схеми за купуване на гласове. Постоянно има новини за, за това, че, че се случват нещата. А, Нямам, нямам аз някакви притеснения по, по този повод. Притесненията ми за служебния кабинет са много по-принципни и те са за това как без, легитимна, без легитимност ali, геополитически нас ни тласкат към нещо, което е противоположно на така наречения цивилизационен избор на България. Кой ни тласка? А, служебния кабинет и президента. Съвсем определено. Как, как иначе да разбираме тези а, направо ядосани изявления, че няма да даваме оръжие на Украина. Ще коментираме а... това и от медий на гледна точка малко след кратките новини а... в 10.30. Но да ви попитам накрая. Вашия призив завършва с а, специално послание към новоизбрания парламент по отношение на член 44 или най от Конституцията, именно забраната на организации, които разпалват национална, расова, етническа, религиозна връжда. Какво точно трябва да се случи, така че този член на Конституцията да работи на практика? Госпожо Патроле? Трябва да се трябва, трябва да има законодателство, тъй като в момента има конституционна норма. Но няма конкретно законодателство, което да урежда прилагането ѝ. И за това не е много ясно. Тоест, не е, значи оставено е някакси на осмотрението на, на институции дали да допускат до изборния процес определено расистски фашизоидни партии с много-много антидемократични Платформи, отявлено такива, явно антидемократични. А, това трябва да бъде по-добре уредено, по-конкретно уредено, а, тъй като в момента не е. И накрая, вие вярвате ли, че ще има консенсус за създаване на правителство? Ох, трябва да има. Трябва да има. И пак отивам в онези хубави години 90-91. Значи. Аз бях от тогавашното СДС. Нашият противник спечели 52%. Ами, като спечели 52%, за нас изборите бяха нещо свещено. За нас беше абсолютно... Важно, че да, като са спечели, те, те ще съставят правителство и ние в парламента ще го подкрепим, ще, ще стиснем носове и ще го подкрепим, защото такива са правилата на тази игра, която се нарича демокрация. ако те пак не съставят правителство, ние ще трябва вече на гражданско ниво да мислим как как да окажем някакъв натиск за да го направят. Трябва да го направят. Благодаря ви, Димитрина Петрова, инициаторка на Българската общност за либерална демокрация, която излезе с много сериозен призив към българските граждани да не подценяват изборите, защото те са сърцевината на демокрацията. В противен случай тя много лесно може да се обърне в тирания. Благодаря ви. Благодаря.